All oh. right. Gorka taberna, labeko, kide, bai eta gurenaia gure gizarteratze egiturako langire da. Kaspaldean bada arazo bat mediko-sozial sektorean eta COVID-ak errangabedoa eh, ez duela ezitu gauzak eh, konpondu. Ipatu da segir eh, legea, hori eh, publikoari buruz eh, zuzendua izan den lege bat izan da, egun dala hori tairu, eh, euroko hemendatze bat izan dute, betiko gauzada gu antziak izan girela segir garen pean. Eta horrein erraitu te, erretan daukute abian ezagrik utzuta, mainda konvenioak behar ditugula mutualizatu. Jakin behar da gure sektorak hiru iru konvenio horien peangirela, eta horretan daigetuzte eide, konvenio horiek mutualizatu. Bon. Beraz, e Santei baten peangira, e ageriko xantai horrek ze emanen dien, horretako behar da karikatik pasa eta presionea ezagir, sektore hau erakargarria izatekotan behar dugu mutu, konvenio honak izan, horretako or hemen gira. Gure hako gira lan baldintzak gaur egun zuen zaz? Lan baldintzak, hain behar nati gitan, eta biziki komplikatu da. Jakin behar da g ahenpeak zimikar enpean direla. Egan edo hori legezkanpoko dela enplegatzaileak bardu tartea o, bete zimikarat e aileatzeko horrekin dena ergan edo. Jakinik goizetan eta txeko amplitudiak baitu zela ezte urutan aitzen dira lanean, ferri egunetan eta aileatzen dira mila laureun horretara, beraz, olako hilabete xariekin ez dugu egonkortuko gure enplegua eta jakin behar ari direla elbagiekin, horrekin gizakiarekin eta bon, prekaritatean txartua dira denak, bai gure elbagiak eta bai langileak. Oh! Orasuaia, orasuaia, orasuaia, orasuaia, maitean abizkai, bankako lajoze egiturako erizaina da, elbahitu gazte kinlan egiten du. Jastik hitzimana izan ziren emendaketa eta laguntza guztien bea beagira oraindik, ez da deus... Uh... Momentuko ez da deusa entzinatu, beti berrego erangira jaztik. Mm -hmm. Jaztik bada segur laguntza ondi bat, bi partetan egin behar dena, eta, uh, um, eta guk ez dugu horreindik onki, beste lekoetan egina da, beste langileak badute eta guk ez dugu oraindik deusukana. Kampo ziste bera? Arrund Kampongira. Egun talarrogeita hiru euroko emendaketa hori, muntza, eh, merezitu zolakango zinuk. Bai, pentsatzen dut zine ez, bai. Egun talarrogeita hirukoa da, lehen parte hori zen, eta bigajena hiru logeita makbat eurokoa. Eta lanean hasten direnean zat, laguntza hainietz bat dira. Eta guk ez dugu dauz horreindik. Lan baldinzen ahloan, lan gile askizizte, nola eda egun erokoa? Lan girela pentsatzen dut, gero txektoa behar bilakatu dilarik izan dira gara bat zaila izan den bat baina gero gure ofizioetan ala ere eskasa fite esan ditzen da, zailtasunak dituzte, hala ere jendeatxe maiten edo zain behar jentzat. Yeah. <laughs>